Keflavík, ma. Kis Amerika. Múlt egyenes adásban. December van, tél. Esik vagy havazik, és sehol másút nem mértek nagyobb távolságot ég és föld között. Még az angyalok is messze repülnek innen. Az Izlandra tartó turisták pedig a Leifür Erikson repülőtérre menet, vagy onnan jövet is csak elhaladnak a városka mellett, és egyiküknek sem jut eszébe, hogy betérjen ide. Mint csak elhúznak mellette, mintha Keflavik nem is létezne. Árival még emlékszünk arra a napra, amikor a nyolcvanas évek végén megnyílt a repülőtér. Egyenes adásban közvetítette a tévé, csak ültünk a képernyő előtt, a bergstad álló négy emeletes ház legfelső emeletén, és lángolt bennünk a nemzeti büszkeség. Hogy egy ilyen kis nemzet képes volt egy ennyire pompás repülőteret építeni a régi helyett, amely az amerikai hadsereg támaszpontjának mélyén feküdt. Ócska rozzan tépület volt, leginkább egy kivénhet leharcolt gebére emlékeztetett. Az amerikát jelző táblákon belül, mint egy annak bizonyítékaként, hogy túl kicsik vagyunk ahhoz, hogy megálljunk a saját lábunkon, és még külföldre sem vagyunk képesek eljutni anélkül, hogy átnekeljen haladnunk az amerikaiak felségterületén, mindezt az amerikaiak pénzén. A Leifür Ericsson repülőtér megnyitása előtt a hozzánk ellátogató külföldi vendégek először Amerikát pillantották meg, mintha Izland valamiféle kis Amerika, az Egyesült Államok gyarmata lett volna. Ez nem tett valami jót a büszkeségünknek, az önmagunkról alkotott képnek. Nem volt jó belegondolni, hogy a külföldi vendégeknek a Midnes pusztaságban kell leszállniuk, a mező közepén, amely néha pont úgy néz ki, mint az ördög gondolatai. Mintha Izland voltaképpen nem is igen állna másból, mint az amerikai hadseregből, csapzott lávából, kopár pusztaságokból és keflavígból, a legsötétebb helyből, a szél hadizsákmányából. Ez bizony sértette a nemzeti büszkeséget, és ezért is volt annyira csodálatos, hogy ilyen lenyűgöző repülőterünk lett amely vörösen és beton színűen emelkedik ki környezetéből, mint valami fennkölt nyilatkozat az ország függetlenségéről, szépségesen, mint egy Jonas Halgrimson vers, falain hatalmas fényképekkel az izlandi természetről, vízesésekről, hegyekről, gejzírekről, szélcsendben álló lovakról, napsütötte fűről és szőke, lobogóhajú szép lányokról, kötött gyapjú pulóverben. A képek azt mutatják, hogy Izland nem egyenlő a Midnesheidivel vagy Keflavíkkal, Koránt sem, távolról sem, és ezért is fontos, hogy a repülőtérre vezető út Jócskán elkerülje ezt a települést, ezt a kvóta nélkül maradt támaszpontvárost. De a hadsereg elvonult, és így mit is mondhatnánk Keflavíkról, milyen szavakat használjunk, hogy nevezzük azt a várost, amelyik mindenét elveszítette. Árival éppen a Leifür Eriksson repülőtér megnyitó ünnepségét néztük a tévében. Egyenes adásban közvetítették, Omar Ragnarsson, a motoros gépéről, a levegőből, az istenek és a turisták szemszögéből mutatta be az épületet. Hű mondtam, néz. ott vannak a drángei szárító állványai, és oda mutattam, néhány kilométernyire a repülőtértől. És egyáltalán nem volt rossz érzés, hogy azok a szárító állványok, amelyekre tonna szám aggattuk fel a halat, az időjárástól függetlenül, a legzordabb és legviharosabb téli hónapokban is, majd nyáron leszettük őket, akkor, amikor a lámamező titokban, zavartan, szégyenlősen, mintha attól tartana, hogy nevetségessé válik, elénk tárta apró égköveit. Szóval nem rossz, csak némileg furcsa érzés volt, hogy unalmas és félreeső hétköznapjaink helyszíne egyszer csak megjelent a tévéképernyőjén, ráadásul egyenes adásban, az egész ország szeme láttára. A múltunk egyenes adásban. A távoli múlt, amiről azt hittük, teljesen eltűnt az életünkből, és soha nem tér vissza. A kopott tévékészülék készülék mellett álló íróasztalon már ott pihent Ari első verses kötetének szinte kész kézirata, Mély értelmű az egész világot leírni készülő soraival. A pirkadat napfényé sűrűsödik. Itt ért véget ebben a koszos szállodában, ahol elfogyott a WC-papír. A nap nem a miénk, és az a lány oly távol jár. Mindketten szilárdan meg voltunk győződve arról, hogy a könyv megjelenése felkavarja majd a társadalom állóvizét, hogy itt valami fontos történik. Fiúk, lányok, figyeljetek, a világot alapjaiban megváltoztató szavak érkeznek. De ahogy kiderült, nem változtattak meg semmit, kivéve persze a mi életünket. 500 példányt nyomtattunk, ezt szántuk első kiadásnak, arra számítva, hogy rövidesen szükség lesz az utánnyomásra, Izgatottan vártuk az újságírók telefonhívásait, ám az egyetlen kézzelfogható reakció Elintől, Ari ás Ászmündür anyjától érkezett, akivel Ari már évek óta nem találkozott. Korán reggel telefonált nyolc előtt, rendkívül lelkesen, amint elolvasta a könyv megjelenéséről szóló sajtóközleményt, közölte, hogy hat példányt rendel. Hosszasan beszélgetett Arival, vidáman és kedvesen, mint mindig, aztán a beszélgetés közepén váratlanul kitört belőle az okogás, mert szóba hozta az anyját, Margrétot, meg hogy mennyire örülne, ha tudná, hogy az egyik unokája verses kötetet adott ki. És persze Trigvi a is, Pordűről nem is beszélve mondta Elin, és mintha ezt a nevet említve elcsuklott volna a hangja. Elhallgatott, és Ari csak azt hallotta, hogy kapkodja a levegőt. Ari ilyetten arra gondolt, jóságoség most tényleg sír és izzadt a tenyere, ahogy a kagylót tartotta. Ám ez csupán rövid ideig néhány nehéz másodpercig tartott. Aztán Elin megköszörülte a torkát kétszer is, hű egyet, mondott valami olyasmit, hogy milyen furcsa, hogy az ember egyre érzékenyebbé válik a korral. Egyre több mindent visel nehezen, mint valami kis madár magyarázta, egy ökörszem nevetett fel megint, majd hozzátette, hogy Jakob nem is híresztelte, hogy újabb költő született a családban. Hát igen, gondolta Ári, és nem igazán érezte jól magát, úgy megizzadt a tenyere, hogy kezdett kicsúszni belőle a telefonkagyló. Nyilvánvaló, hogy az apja senkinek nem beszélt a verses kötet megjelenéséről, hiszen nem is tudott róla. 500 példány az első kiadásból, és mi arra számítottunk, hogy sokkal többet kell majd nyomtatnunk. Ám egy hónappal később még mindig megvolt belőle 452. A könyvesboltokban alig vették észre. Mi pedig alkalmatlannak bizonyultunk arra, hogy magunk áruljuk. Nyilvánvaló, hogy a vers meg tudná menteni a világot, csak hogy baromi kevesen olvassák, és egyre kevesebben. Ezt a népcsoportot a kihalás fenyegeti. Legjobb lenne védetté nyilvánítani őket, felvenni a versolvasókat az UNESCO világörökségi listájára. De a nap nem a miénk, és az a lány oly távol jár. Az a kurva könyv nem kellett senkinek, nem volt szükség utánnyomásra, pénzre viszont nagyon is, hogy kifizessük a nyomda költséget, így hát Arival együtt délre indultunk, visszatértünk, és a drángeinél álltunk munkába, és, ahogy talán még rémlik, így kerültünk oda halszárító állványokat bontani. Azokat, amelyeket a Leifür Eirikson repülőtér megnyitóján élőadásban közvetítő műsorvezető megpillantott, légi felvételein. Arra felé halszárító álványokat látok, mondta. Igen, kiáltotta Omár, tényleg halszárító álványok, majd minden teketóriázás nélkül rázendített. Szüdűrneszi férfiakról tudni réges-rég. Csak tengerre vágytak, s egyre csak halásznak még. Igen, ha-ha-ha, nevetett a műsorvezető. Halászok, az igaz, de... Keflavik egyúttal a mi Beatles városunk is, vetette közbe Omár, teljesen elragadtatva a repüléstől, az egyenes adástól, az ünnepi hangulattól. Több ezer ember tömörült a repülőtér épületébe, zsúfolásig megtelt, a nemzet 70 százaléka pedig egyesült a tévékészülékek előtt. A műsorvezető csak hebegett. Túl gyors volt neki a váltás a halszárító állványoktól a Beatles-ig. Beatles város... Bizony, kiabálta Omár, csak nem önkívületben ettől az eseménydús és boldog naptól. Runny Juliuson és Gunny Pordarson is nagyrészt keflavíkban nőtt fel, és bizony a Yankee rádióból szívta magába a rockot és a beatles -t. Majd a mindig nótás kedvű Omár ismét dalra fakadt. A te kék szemed mese ragyog, utamat világítja, mint a csillagok. Emlékszel, kérdeztem ari amint Omar kiejtette, vagyis inkább elkiabált a Rúni és günni nevét, emlékszel arra a januári reggelre 1976-ban? Ari, vannak dolgok, amiket nem felejtel az ember. Én. Egyébként mi lett Asmundurrel? Nem sokat hallottam róla azóta, hogy olyan emlékezetes módon behajtotta kocsival a kertbe. Elment keletre, válaszolt Ári, de közben felemelte a kezét jelezve, hogy maradjak csöndben, és előre hajolt, hogy jobban hallja a tévét. Keletre, Nordfjörðurbe a tengerre, egy hajóra. Biztos a nagyapa nyomdokaiba akart lépni, de Psst! mondta, mivel a műsorvezető újra a halszárító állványokról kezdett beszélni, és sikerült elhallgattatnia a teljesen felpörgött Omárt. Aki kisgépen szállt a lejfűr Eirixor repülőtér fölött, félkézzel kormányzott, a másikkal filmezett, és günár Pordarson a tekék Szemet című számát énekelte. Keflavík válaszát a Here, There and Everywhere-re, Sigrun jobb szemére. A Budárdálüri kisboltban találkoztunk vele a kexes polcnál. A bal szemét az Ifájfelt Lennon szerezte. Vajon hová nézett az a szempár, miközben Kári gyömösölte és a fogát vicsorgatta, fehér farpofái pedig Hátra-hátra pillantgattak rám meg Arira az üléstámlák mögül. Vajon akkor hová néztek?